Molt bona nit a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Mocadors i xarops ara estan contents perquè després de passar llargues setmanes a l'armariet, ara han aconseguit obrir la veda de l'entretemps, aquella mala època on tan aviat tens calor com torna el fred de manera precipitada. Plumil, toseïna, gelocatil o vincigrips són amos i senyors de la casa i tos rere tos, a fora la pluja va caient poc a poc per humitejar encara més l'ambient d'un mes de març que ja d'entrada ens avisa que la primavera ni tan sols ha començat. Avui és dimecres, 4 del març del 2009. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Escriu-nos, radiometropol.catlunyacomunicació.cat i en este momento lo que sabemos és es que hay unas cintas que grabó un ex concejal de Macadonda expulsado del Partido Popular que dice, bueno, pues toda suerte de cosas sobre cantidad de gente. és com si yo, en fin, el alcalde de Torrejón dice que... Yo tengo muchas clic. relaciones con Angelina Jolie, pues, pues pues muy bien que lo que lo publique. Pero claro, eh, no sé el caso. Eh, no, eh, ya, pero pudieras tú blasonar de ello, ¿Eh? Excuso decirte si fuera el consejero de Sanidad, hasta tendría más credibilidad, pero claro. Doncs sí, avui comencem el nostre programa amb la nostra amiga i presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, que la setmana passada ens regalava aquesta perla radiofònica. I amb aquesta veu, de Gustipat, la nostra, volem dir -no la seva, on la llista del començament ens agrairia també afegir les trepsils i el pròpolis per intentar aclarir la gola. Avui us recordem que si teniu llar de foc o barbacoa i voleu aconseguir troncs gratis, podeu anar a Cerdanyola, on s'estan trosejant aquells troncs caiguts pel temporal del 24 de gener i que s'estan reciclant, però que tot aquell que ho demani, doncs, els hi donen. Això és a l'esplanada on sempre hi posen el circ just al nord de la ciutat. Perquè què fa una idea és on està la benzinera Meroyle però a casa nostra la natura sembla que es comporta millor i aquest mateix diumenge, tot i la pluja, com hem pogut sentir a l'entrevista amb l'alcalde que fins fa poc estava aquí a les zones de ràdio Metropol, s'ha inaugurat el parc de la llacuna que amb gairebé 50.000 metres quadrats es considera com un dels pocs pulmons verds que encara queden a l'àrea metropolitana i que recordem-ho, enllaça el nord amb Ripollet. Escoltem C. Sarari Zabalaga. És la recuperació d'una llacuna que teníem per un món natural, per disfrutar de la natura i bueno, penso que més que un parc de Montcara és el parc metropolitana i estem contentíssim per fer-hi i, no I per qui vulgui cultura, demà arrenca el Festival de Gest de Terrassa i divendres, la setmana del llibre en català, aquest any a Sant Cugat. I si algú ha quedat perplexa per com sona la meva veu de, de costipat, ara és moment de saludar la Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Hola, Albert, què tal? Com podeu veure, la Norma encara està pitjor. Està millor que dilluns, tot sigui dit, perquè dilluns tenia una veu capureta no se li entenia gaire bé. Però, en fi, aquí tenim dos constipats, és el que té compartir espais. Norma Vidal, avui també ens portes una notícia que, si bé no té afectació dintre de Montcada, sí que se'n podria prendre exemple. Doncs sí, perquè avui parlem d'una iniciativa que ha posat en marxa l'Ajuntament de Sabadell i que és pionera, com a mínim, aquí a la nostra comarca. Es tracta d'un sistema que Sabadell ha posat en marxa per detectar les pintades de les que es qualifiquen no artístiques, és a dir, els grafits que, d'alguna manera, embruten el paisatge urbà. Doncs sí, es tracta d'una iniciativa que va començar quan els agents de la policia van observar que nombroses pintades que s'havien fet a diferents parts de la ciutat s'assemblaven entre si i que hi havia la possibilitat que pertanyessin a un mateix autor o grups d'autors. Per això es va contactar amb un pèrit caligràfic que, vistes i analitzades les pintades, va confirmar quines presuntament podien pertanyar a un mateix grup de persones i quines no. El procediment ha permès eh, que prop de 90 denúncies que s'han cursat eh, per particulars davant d'aquest cos municipal poguessin ser relacionades i d'aquesta manera doncs, detectades eh, sobretot les persones que fan eh, famosos, aquestes famoses firmes. Saps d'aquest parlo, Albert? Sí, sí, diguéssim que són aquestes, el que es coneix popularment com a TAC. Sí, efectivament. Que són les firmes de, que, per exemple, tu vas per allà i veus una, una cosa que posa Iona, un punt, un fletxa, doncs això és la firma de la gent. D'aquesta doncs manera, detectant que aquesta firma s'anava repetint, és com s'han pogut establir quines pintades eren d'un mateix autor o d'un mateix grup d'autors i d'aquesta manera es poden agrupar les denúncies i es pot portar a banda d'un doncs, jutjat i no es tracta només d'un cas puntual, sinó que es van agrupant i tenen, diguem que, diguem que el càsting és superior. Escoltem en Joan Manau, que és el tinent d'alcalde dels Serveis Centrals i regidor de Seguretat Ciutadana de Sabadell. I el problema es estàvem que, quan estàs atent des de la policia municipal sobre aquest tema, doncs pots agafar una persona infraganti fent això, però, clar, el que és les, eh, si fa 80 pintades, per exemple, pots trobar-lo infraganti en les 80 pintades. Aquesta iniciativa més ha fet un pas més i sembla ser que fins i tot els jutges accepten els resultats de les proves que, que aquests pèrits caligràfics fan. Doncs sí, perquè a més els jutjats de Sabadell han acceptat l'anàlisi d'aquest pèrit com a prova i han citat i imputat a quatre persones per la presunta comissió de faltes o delictes continuats eh, pel que es diu doncs, també dany a la propietat. A hores d'ara els imputats estan a l'espera de judici i pendent de veure com acaba tot. Eh, doncs molt bé, està molt clar també que en... això no, no intenta criminalitzar la gent que pinta el carrer, és a dir, una cosa és posar-se d'acord en fer un un grafit d'aquests xulos, els que tenen alguna mena de significat, que estan ben elaborats, i l'altra cosa és pintar per pintar, que popularment es coneix com a gambarradec, que sobretot a les nos hi fa gens de gràcia. Efectivament, i eh, és que aquí a Sabadell i a la majoria de municipis el que passa és que hi ha molts espais que l'Ajuntament habilita precisament per a aquestes persones que volen realitzar pintades aquestes característiques, pintades artístiques, que volen fer murals, o inclús en alguns municipis organitzen concursos d'aquesta tipologia de pintades. A Moncada doncs, també es fa i el que passa és que doncs, hi ha persones que en lloc de pintar on està permès prefereixen pintar en una façana d'un edifici o bé en una parçana d'una botiga i tot això evidentment als propietaris no els agrada. Doncs molt bé Norma Vidal, ens veiem de que vem més notícies curioses. Molt bé, vinga, fins a una altra. I ara donem un salt i ens anem cap als Estats Units. No. CatalunyaComunicació.cat t'ofereix aquest espai. I ara és moment de fer un salt i anar fins als Estats Units, concretament fins a Chicago, fins a la ciutat d'Urbana, on ens torna a esperar el nostre company, Romà Rofes, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. El Romà, que ha estat una temporada una mica fora d'ona perquè justament no estava a Chicago i, per tant, no podia fer la retransmissió durant aquestes dues últimes setmanes, però ara torna a estallar i justament amb aquesta nevada, que sobretot ha afectat a la costa i als Estats Units, suposo que Chicago no està nevant, no? Chicago aquest cap de setmana en va caure una de bona, sí, sí. Sí, també? Sí, sí, sí, estava tot bastant enfarinat. Eh... Bé, des de, de, de l'avió ja vam veure que, que totes tot les concentracions d'aigua, com si diguéssim, estaven gelades des de veia, i, i sí, sí, el dissabte va caure una, una bona enfarinada. Molt bé, i diguéssim que la política dels Estats Units torna a emprendre una mica el seu curs amb aquesta primera compareixença al Congrés de Barack Obama. Doncs sí, l'Obama que, que va fort, està, està, és conscient de que hi ha moltes expectatives creades al seu voltant i, i no, vol, no el vol decebre ningú, i... I sentint el seu primer discurs, eh, si més no, podem dir que, que des del meu punt de vista almenys va ser un, un discurs molt engrescador. No? Que es veu un canvi de, un canvi de tònica que, que ja tocava i, i no sé a mi em, em va convèixer bastant. Va centrar el discurs en, primer que tot, va, va establir tres eh, línies principals d'actuació, tres prioritats d'aquest mandat que són l'energia, la sanitat i l'educació. Sobre l'energia va dir que qui lideri les energies renovables en un futur se situarà en una posició estratègica i millorable, i ell és conscient i per això aniran a mort de les energies renovables. I volen ser, vol que els Estats Units siguin uh, líders en la producció i en el desenvolupament d'aquests tipus d'energies. Pel, pel que fa a la sanitat, bé, ja sabeu que els catalans queixen molt de les cures de la seguretat social i tot, però allà la cosa és, és, és un autèntic drama i bé, doncs ja fa molt temps que necessita una reforma urgent i, i, i aquest cop doncs sembla que, que la cosa va de bo. I pel que fa a l'educació, doncs també, eh, igual com nosaltres la citarem d'aquí un temps, tal com cal veig que estan les coses, doncs ells eh, necessiten reformar eh, de, les coses de, de baixa totalment i, i és conscient que, que el que valen són les idees i que el futur, doncs, eh, han, de ser, han de liderar també en, en el que fa l'educació perquè doncs, les idees són... Eh, són el motor del futur. Les idees i la força dels treballadors, que és, també va, el Luis Cruz va, va centrar-se molt en, en que els americans ho podem aixecar tot i que i que, bueno, si sí, hem tingut altres crisis però nosaltres som els que treballem millor i això ho tornem a aixecar, i tal, i bé, no sé. Una miqueta és que l'energia i l'educació són, són unes coses que potser en temps de crisi doncs no és, no és un temps per fer reformes, però ell li vol donar la volta a la cosa i, i vol veure com una oportunitat que a tot i la crisi doncs eh, és, és necessari canvi i vol aprofitar també una mica miqueta la inèrcia de, de, de la seva figura per, per improntar tot això. Molt bé, Romà Rofes, doncs intentarem mantenir contacte cada setmana amb, el, amb les novetats que ens porti Barack Obama, sobretot ara aquesta setmana un de, en política internacional, un dels fets característics és la visita de Hillary Clinton a Israel, on els ha deixat clar que ells donaran suport... a Estats Units donarà sí. suport a tot el que sigui la política israeliana, però que també no, no s'escarta la possibilitat de també donar suport a la creació d'un estat de Palestina, uns afers que també haurem de seguir de, seguir de ben a prop. Bueno, ja sabeu que el lobby i és molt important als Estats Units i clar, acaben d'aterrar una miqueta i no, no poden fer grans estrets sobre aquesta qüestió, però espero, espero que en aquest sentit no ens decepcioni amb, amb, amb la seva política. Doncs molt bé, Romar Rofes, ens veiem dimecres que ve i que vagi bé i sobretot tapa't que per allà diuen que fa fred, eh? Molt bé, i ja, bueno, ara d'aquí al, al final de la setmana s'espera una pujada de temperatures important. i ara estem esperant candaletes, però no, de moment sí, de moment jaqueta i bufanda i, i tot el que faci falta. Al, al contrari d'aquí, que diuen que al cap de setmana baixen les temperatures, però això ens ho explica més endavant en Xavier Segura. Roma Rofes, que vagi molt bé. Molt bé. Vinga, adéu-siau. Adéu. Out there a world outside of yonkers i bé, aquesta música és inconfusible ja, perquè... Bé, Sergi Calle, perquè estem sentint un altre cop aquesta cançó de wall Perquè estava cansat de la música de les Sardanes ja. i vam dir, tant per tant, posa'm aquesta cançó que m'agrada tant ah, com a jo, secció. Jo és que pensava que ja havíem superat la barrera psicològica dels Oscars, saps? Pensava... Ja, és igual, però aquesta cançó té 30 anys, vull dir, ja no ve dels... No, no té res a veure amb el que va passar la setmana passada. En Fé fet... a veure amb la història del cinema. Està per... escrita la història del cinema, aquesta cançó, amics. Per cert, gran rècord de visites al YouTube del nostre vídeo penjat dels Oscars. Sí, gran rècord. Aún ah, no l'he vist. Bueno, no ho sé, ara estem consultant en directe exactament quantes visites <ríe> tenim, però bueno, ara ho mirarem. <ríe> és per crear és per crear però sí, realment, havia és un vídeo que fins ara, fins avui teníem penjat a la nostra pàgina web, qui vulgui entrar i encara tenim l'espai dels Óscar gravat allà dintre de la secció de vídeos, o sigui que qui vulgui entrar i ja ho sap. Però, però ja sí, Sergi Call, ja deixem-me l'Òscar i en pau bé, Ja hem parlat el que havíem de parlar I avui, si et sembla, tornem a reprendre el, el, el curs de la història I tornem <coughs> a parlar de pel·lícules, no? Perquè... De, de pel·lícules que faran història Exacte, o bueno, no, no ho sabem, no sé bueno, què eh, Com mínim, són dues de les pel·lícules més esperades sí. Una segur L'altra ha sigut com una petita sorpresa Però s'ha convertit en un gran hit uh -huh. en bueno, un hit no. bueno, Comencem pel principi S'estrena, en primer lloc, Gran Torino sí, Que és la nova pel·lícula de Clint Eastwood sis mesos després de l'anterior o sigui, aquí, eh, sí, bueno, no menys de sis mesos uh -huh. és de dir, aquest home fa pel·lícules molt grans sí, en pressupost, d'inventació, en plan, banderes de nostres padres eh, saps, allò me'n vaig a la guerra i tal i de cop et una petita pel·lícula en 30 dies rodada allò en la intimitat uh -huh. i aquesta és una d'aquestes eh, al mateix nivell, per exemple, diguem d'ambientació i això que et vull dir de Million Dollar Baby o Mystic River és són pel·lícules fetes en, en un mes Llavors, que sempre parlen de sentiments, aquestes coses... i que contrasta una mica amb aquestes pel·lícules més grans, perquè al final són les més valorades del director. Aquí és una mica com Estamos en el Bronx, no?, per el que hem vist en el tràiler. Sí, és Estamos en el Bronx, i a més la gràcia de la pel·lícula és que és com un, una reflexió de Clint Eastwood, però que també pot ser una reflexió de, de, de Harry el Sucio, no? sobre el pas del temps. O sigui, al final el que estem veient és Clint Eastwood vell, però no, no pot deixar d'oblidar aquest personatge, quines semblances té, com els seus antics personatges, no? el Harry el Sucio, o, per exemple, el Bronco Billy tota aquesta colla i és una mica com un un remember de, de, de què ha set Clint Eastwood al llarg de la història com actor i ell ha anunciat que serà la, la seva última pel·lícula com a actor Ah, està bé, bueno Vull dir que és un brotxe d'oro tenim, una, a tota tenim una, una notícia que de fet parlant dels Oscars ja que m'agrada que triguis el tema mm -hmm. eh, Estava tothom indignat perquè no el van nominar com a millor actor mm -hmm. I, i tota la pel·lícula està totalment bueno, despreciada però en fi, no ho sé Man, no no... Aquesta és segurament una de, de les millors pel·lícules d'aquest any Això t'anava a dir que el drà veu-la sí, sí, sí. I la segona pel·lícula? I la segona pel·lícula que és l'esperada mm -hmm. que és la, la, la que ha creat expectatives que és The Watchmen mm -hmm. que està basada en el que és eh, directament el millor còmic de la història o la millor novel·la gràfica, com li vulgueu dir, que és The Watchmen, que és d'Alan Moore, que és el millor guionista de còmics de la història, i que, evidentment, aquesta vegada també s'ha tornat a desentendre el projecte. Fa molt això, eh?, perquè està enfadat amb les, seves, amb les adaptacions que han fet dels seus còmics, uh -huh. i diu, no, no, jo no vull saber res, jo no vull saber res. I em raó, perquè si veus si veus la Liga de los Hombres Extraordinarios, From Hell, i, no sé, alguna més, La Costa del Pantano, o sigui, et donen ganes de plorar. I això perquè què s'ho deixen fer? Bueno, per la pasta, suposo. No, per la, perquè els drets no són seus, al final. Ah. Bé, no sé com funciona això, però clar, els drets deuen ser de... Clar, anava a dir de Norma, no. Norma aquí, deuen de... La norma la, norma la nostra és companya, la... és la Norma Vidal. Norma Còmics és, és qui distribueix aquí, però deuen ser de, de fer còmics o de qui sigui, i clar, en fi, no ho sé. Molt és lamentable, bé. però en fi, és una pel·lícula amb moltes expectatives, com dic. Sí. que ha vingut també precedida de tota una polèmica perquè em sembla que estan ajuntades Warner i Fox, em sembla. Ah, atenció. Potser s'han barallat i una no, hora no vull estrenar-la, no, però és que és meva, no, perquè tinc la meitat dels drets, no, però jo vaig ser primera. I, bueno, en fi, un merder. El compte de Maika va, vaja. I al dit, tu, mira, l'estrenem-te el dia, pum, i de cop han dit que lestrenar aquest dia, el 6 de març, i vinga, i tira milles. Encara no cobrarà ningú, perquè si no s'han posat d'acord, t'imagines? El... <laughs> sí. Hi <laughs> ha dos productores i ningú cobra. Bueno, no, es que mira, doncs molt bé Sergi, bé, doncs ens veiem ja dimícres que ve Tenim dues pel·lícules imprescindibles el cap de setmana, eh? no, no doncs, oblidem Les anirem a veure, com a mínim tu, que és qui les haurà de comentar la setmana que ve Jo sóc, estic mirant aviat com m'ho per anar-les a veure a totes dues, tindré feina però Jo ja vaig dir sí. que la del Clint vola la volia a veure amb tu en vers original, així que t'esperes No, no sí. et tio No, t'esperes Ets un traïdor en No, fi. a més t'ho vaig dir jo Vinga, adéu Sergi I això és com la Warner i la Fox, no? Adéu, fins la, dimícres no? Sergi, adéu Adéu, adéu. Cursos de Nàutica.cat patrocina aquest espai. I tot i que venim d'una bonança meteorològica, sembla ser que ara les coses es podrien espatllar, no com a Estats Units, suposem, que és on caigut la bona nevada, sobretot a Costa Es, com ens deien Romarrofes, i també una enfarinadeta a Chicago, però aquí cal veure què passarà. Xavier Segura, molt bona nit. Bona nit, Albert. Bona tarda, que sempre em confongo amb tu. O sigui, com encara és de nit, no? Clar. <laughs> en fi, sembla ser que el temps pot torsar se Sí, sí, no? bueno, el que comentaves del romà, que li ha anat a Chicago, destacar que a la perifèria de Nova York i Washington acumulacions de fins a 25 centímetres i compte perquè encara no tenim les dades d'ahir i podria ser que continues la precipitació, però tot indica que aquest temporal se'n va, potser sí que plou, però ja no farà aquest frec ni molt menys. Què passarà aquí? El que deies tu, venim de bonança, una bonança que ens ha durat ben ben 9 dies, que, que cada dia tenim temperatures més altes, fins i tot 20 graus així vam arribar aquí al Vallès, i bé, ara sembla que la cosa, com ja hem anat notant aquests dies, eh, la cosa s'espatlla i de valent, eh? Mm -hmm. Sembla que, bueno, aquests dies hem tingut ruixats, eh, fins i tot ens deien eh, destacar... És una pertorbació que ens ve del nord, ara ens està afectant eh, zones de precipitació que venien del sud, però ens arriba una borrasca molt potent del nord. Què ha passat? Doncs, per exemple, zones com Glasgow, ens ho deia una companya que ha estat allà aquest cap de setmana, a Edinburgh mateix, perdó. A la... hi ha hagut una pedregada a mitja tarda que, que tela eh? que eren pedres bastant grosses per què? perquè hi havia molt d'aire fred i aquest aire fred és el que ens ve ara sobre i que demà començarem a notar i de valent perquè demà ja tindrem aquests vents de component nord que s'intensificaran i molt sobretot a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre canalitzats i tindrem algun ruixat de mitja tarda a tota zona que és del nord est i potser a la meitat nord què passa amb la Cota de Neu? tenim molt d'aire fred en alçada i la cota de neu es podria presentar fins i tot als 500 metres, tot i que amb aquest aire fred no descartem que pugui baixar per sota. O sigui, al Vallès podem tenir fins i tot alguna sorpresa, però no creiem que sigui aquí a la zona més baixa de, de la nostra comarca, sinó més aviat a les muntanyes. Bueno, no seria el primer mes de març que ens neva, perquè fa anys, amb la nit dels Òscars, va caure una nevada d'aquestes xules, xules, eh? Sí, sí, ens va caure, recordem el dia 28 a la nit i 29 a la nit. És a dir, el, el dia 1 a, a la matinada encara va caure algun ruixadet de neu aquí al Vallès, que va quedar tot ben blanc i bé, no, no esperem ni molt menys això, eh? no estem dient això, sinó que potser hi ha algun ruixat i pugui en farina alguna muntanya, però eh, les possibilitats són mínimes perquè són d'aquestes de loteria, gairebé com es diu la, les pertorbacions aquestes. Uh -huh. Llavors, eh, la nevada del Pirineu, compte els que vagin a la Vall d'Aran perquè a partir de demà a la nit es començarà a intensificar la nevada i bé, aquest vent d'aire fred, lògicament, cota de neu, cota zero tot el Pirineu, i a la resta això, ruixats intermittents de neu a la cara sur, però a la cara nord, compta perquè la nevada pot començar a, a, a fer-se notar i de valent. Eh? Divendres continuarà la situació igual però el vent sembla que començarà a afluixar només una mica. Eh? A l'Empordà i a l'Ebre encara pot bufar bastant fort però a la resta de Catalunya la cosa es pot millorar bastant. Què passarà? Doncs que continuarà aquest fred, tot i que potser el, a l'afluixar el vent no notem tant i compta perquè a la Vall d'Aran la matinada de divendres a dissabte pot ser una nevada intensa, Jo ja ho diem i vagi cap allà, molt de compte perquè esperem fins i tot mig metre de neu nova. Eh? Uh -huh. O sigui, pot ser bastant dura. Dissabte, què passarà dissabte? Doncs afluixa aquest, aquest vent, farà menys fred i, eh, bueno, l'important encara destaquem que podria ser fins i tot forta, però vaja, la cosa anirà la baixa. I a la cara nord doncs continuarà la nevada però cada cop més feble i fins i tot a última, a última hora es faria intermitent. A partir de diumenge doncs afluixa el fred, se'n aquesta onada de fred que tindrem de component nord, eh, polar, totalment polar, la la procedència de Castaire i doncs calmaria el vent, com hem dit tot i que l'Empordà pot quedar alguna escurrialla però vaja, aquí tindrem ja un bon sol que, que sembla doncs això, que fins i tot a la vall d'Aran no hi haurà neu i vaja, que de moment sol, però compte perquè els mapes allà llarg termini Mas Marsot mata l'abella i a la jove si pot, o sigui... Mm -hmm. Ojo, ojo peligro ojo. Doncs molt bé, Xavier Segura, ens veiem dimecres que ve Que deixem ne un spoiler, Però pot ser que el cap de setmana que ve Sigui més complicat que aquell, però qui ho deixem, no? Aquí, aquí, sí, sí, ja ho veurem uh, Doncs molt bé, Xavier Segura, fins dimecres, que vagi bé Vinga, fins dimecres Adeu. Adeu. Fins aquí al Ràdio Metropol d'avui dimecres que com sempre us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Roma Rofes i Albert Segura una mica constipats que una setmana més us hem volgut apropar tot i això, què passa a casa nostra i a casa del veí, molt important per saber el que pot passar a casa nostra després. I aquesta setmana us deixem amb la vista posada al cel, amb la mirada sobre els núvols que amb les seves formes ens permeten somiar i viatjar, no només en l'espai sinó també en el temps. Es tracta d'una cançó de Manel i es titula Roma. Que tingueu una molt bona nit. Nascut a Roma, fa més de dos mil anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau, i hi ha al pati, plenes d'oliment. Estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués nascut a Roma fa més de dos mil anys no faríeu la xampú al teu cabell. amb soldats i ens despertaríem un carro pujant per l'empedrat i els turistes es fan fort. Radio Metropol, arroba Catalunya